що склалися у вискований рот, і Марта, пройнято дрожем, але неспроможно відвернутися, судовно намацила в собі украдену в танцюючу й тіні думку. Жінка спробувала огоптатися і дати краденому стати своїм. Убивця майнула в голові «Михал, убивця!» Майже відразу до Марти дійшло. Це і є те, що вдалося взяти в мертвого князенка. Ну і що? – істерично вигукнула вона, звертаючись до Примари, яка все ще реготала. Ну і що? Звичайно, вбивця, адже він убив тебе. Згинь! Пропади! Примара реготала. Михал убивця реготала вона, і в її реготі чаїлося нелюдське глузування, неначе тінь щось замовчувала, і це щось давало мертвому невимовне задоволення, убивця, затинаючись, марта кинулася на гору до кручі. Коли вона вбігла в монастирський двір, навіть не встигнувши здивуватися з того, що ворота й досі не замкнені, йорбаченців, які свильовно перемовлялися, поспішно розступилися і пропустили Марту докола. Абат Ян, войвода Михал і Одновух і Джош стояли над пораненим чоловіком. Марта вже бачила цю людину. То був один з Михалових гайдуків. Їх було п'ятеро, гнівно запитував воєвода. Всього п'ятеро. Гайдук мовчки сидів на землі та тримався за похопки замотане коліно. На Біатину карету напали, отець Ян повернувся до Марти. Однією рукою заспокійливо торкнувши розлюченого брата за лікоць. «Розбійники на піддорозі від нас до Тинця!» Багато повели до лісу, одного гайдука зарубали, а цього, цього відправили сюди. «Розбійники?» Марта нічого не розуміла. «Вони вимагають викуп». Ні, їхній отаман велів переказати, що його звуть Мордула, син Мардули, і що полоненій жінці до пори до часу нічого не загрожує. Просто він хоче впевнитися, що вбивця Самуїла Баци з'явиться у шофляри, не на сироковини, то по дружину, і там заплатить мордулі все, що належить. «Убивця глузував біля річки, танцюючий і мрець!» «Я не вбивав батька!» Вейвода Райцеш дивився на Марту з-під лоба, болісно сунувши брови над переніссям. «Я не вбивав батька Марту!» «Це неправда!» І знову повернувся до пораненого. Їх було п'ятеро, п'ятеро проти нас двох. Прости, пане воєвода, глухо шепотів гайдук, дивлячись у землю. Прости, але той, що стояв поруч з атаманом, ходий такий, весь у чорному, на голові із північим пером. Гайдок зібрався на силі і закінчив, «Він не людина, пане воєвода. Святий Отче, скажіть йому, то не людина. Повірте мені, я кажу правду». Марта схилилася над пораненим і поклала долоні йому на плече. «Я вірю тобі», – сказала вона, – «то справді не людина». Джордж задер морду до байдужого місячного серпика і безнадійно завив. Немов у відповідь йому від недалекого лісу почулося переможне вовче виття.